A Sálizi tanács A vihar tisztára seperte a június végi égboltot. A Sálizi apátság királyi lakosztályában ezt a cisztercita létesítményt a kapetingek alapították, és néhány hónappal korábban itt helyezték el Sárda-Valoa belső részeit. A füstölgő gyertyák viaszillata elvegyült az eső áztatta föld, meg az egyházi szállásokon mindig érezhető tömén szagával. A vihartól megkímélt rovarok beröppentek a csúcsíves ablakokon, és ott táncoltak a lángok körül. Szomorú ez az este. A bolthajtásos teremben a kopárkő falakról csüngő, immár avit liliomos kárpitok között, amelyeket sorozatban sződtek a királyi rezidenciák számára, a töprengő arcok komorak és gon terheltek. Károly királyt, mint egy tíz személy veszi körül. Robert D'Artois, más néven, Bömon Lorozsé grófja. Valoá új grófja, Filip. Bevoa per püspöke, Jean de Marigny, Jean de Sherman kancellár, a santa Louis de Bourbon, a főkamarás, Gossier de Châtillon, a hadak főparancsnoka, aki a múlt évben vesztette legidősebb fiát, és ez, amint mondják, egy csapásra megöregítette. Már meglátszik rajta a 76 esztendő, Fokozódó sükettségéért a La Reol ostrománál a füle mellett elsütött lőporos pattantyúkat okolja. Néhány asszonyt is meghívtak, mert ma este tulajdonképpen családi ügyről kell tárgyalniuk. Itt van a három Johanna. Évrői Johanna, a királyné. Valoá Johanna, Bömont grófnéja. Robert felesége valamint a gonosz fukar Burgundi Johanna, Szent Lajos unokája. Filip de Valois felesége, aki épp olyan sánta, mint Bourbon unoka bátyja. Aztán jelen van Mao is, a teljesen megőszült Mao, fekete és lila kelmék burkolva, hatalmas mellel, csípővel, vállal és karral, kolosszális termetével. Mao nem fogotta az élőlények méreteit rendszerint összezsugorító idő. Óriási vénasszony lett belőle, de így még lenyűgözőbb, mint fiatal korában volt. Igen régóta, pontosabban veje hosszú fülöp uralkodása óta, most jelent meg először az udvarnál úgy, hogy nem viselt koronát, és nem azokra a szertartásokra jött, amelyeken rangjánál fogva köteles volt részt venni. A gyász színeiben érkezett Sálízba, hasonlóan egy lépegető ravatalhoz, drapériákkal borítva, akár egy templom a nagy héten. Leánya Blanka ezen a héten halt meg a Mombasszoni apátságban, ahová végül befogadták miután előbb satögájából egy kevésbé zord helyre, Kutonsz mellé szállították. De Blanka nem sokáig élvezhette sorsa jobbra fordulását, amelyet házassága megsemmisítéseért kapott cserébe. Kolostorba vonulása után néhány hónappal meghalt, kimerülten a hosszú évekig tartó börtönélettől, az nem emelkedő erőd szörnyű téli éjszakáitól, Meghalt soványan, köhögősen, szerencsétlenül, félőrülten, apácafátyolt öltve, harminc évesen. És mindezt néhány hónapnyi szerelem miatt szenvedte végig. Ha ugyan szerelemnek lehet nevezni, Gotyildonéval folytatott kalandját. Valószínűbb, hogy sógornőjének Burgundi Margitnak a kedvteléseit akarta utánozni, 18 esztendős fővel, amikor az ember még nem is tudja, hogy mit cselekszik. Az az asszony, aki most Franciaország királynéja lehetne, az egyetlen, akit Szépkároly valóban szeretett, akkor szúnyadt el örökre, amikor már viszonylagos békét élvezhetett volna. És szép Károly király, akiben ez a haláleset az emlékek súlyos hullámait kelti fel, egyre csak búslakodik harmadik felesége mellett, aki jól tudja, hogy mire gondol a férje, de úgy tesz, mintha nem venné észre. Mao megragadta a gyász kínálta alkalmat. Bejelentést nélkül személyesen jött el, mintha csak szívének indulata hajtaná, hogy ő, a lesújtott anya, Részvétét nyilvánítsa a szerencsétlen volt férjnek, és egymás karjába hullottak. Mao bajuszos ajkával arcon csókolta ex vejét, Károly pedig gyermeki mozdulattal ejtette homlokát, a monumentális válra, hogy néhány könnyet ejtsen a gyászd közé, amelyekbe az óriás asszony burkolózott. Így változnak az emberi lények közötti kapcsolatok, ha a halál elsuhan mellettük, és megsemmisíti neheztelésük indítékát. Ha a máó ennyire sietett sálízba, akkor valamiféle tervet forgat a fejében. Robert unokaöcse titkon mérgelődik. Összemosolyognak, jó nénémnek és szép öcsémnek szólítják egymást, jó rokoni szeretetről tesznek bizonyságot, amelyre egyébként az 1318 évi szerződésben kötelezték magukat. Gyűlölik egymást, ha egyedül maradnának egy szobában, egyik meggyilkolná a másikat. Maó valójában azért jött, ha nem is mondja, Robert kitalálja, mert levelet kapott. Egyébként némi változtatással ugyanazt a levelet kapta az itt jelenlévők, mindegyike. Filip de Valois, Marigny Püspök, a hadak fő parancsnoka és a király. Elsősorban a király. Az ablakokon túl látni a csillagokkal behintett világos éjszakát. Tíz vagy tizenegy főrangú személyiség itt, körben, a boltívek alatt, a faragott oszlopfejes pillérek között. De tulajdonképpen nagyon kevesen vannak. Még önmagukban sem tudják felkelteni az igazi erő képzetét. Ráadásul a gyenge jellemű, korlátolt értelmű királynak sem közvetlen családtagja, sem személyes szolgája nincs jelen. Mert kik ezek a hercegek és méltóságok, akik ma este köré gyűltek? Unokatestvérek vagy az atyától és nagybátyától örökölt tanácsosok? Senki nincs itt, aki valóban hozzátartozna, aki az ő kreatúrája, aki ragaszkodna hozzá. Apjának tanácsában szép fülöpnek három fia és két fivére foglalt helyet. Még a viszályok idején, még azokon a napokon is, amikor az elhunyt úr vihart kavart, az családi viharnak számított. Szivakodó Lajosnak két fivére és két nagybátyja volt. Hosszú fülöpöt ugyanaz a két nagybácsi támogatta, ha különbözőképpen is. És egy fivére is maradt. Éppen ő, Károly. Neki pedig, a túlélőnek, már csak nem senki sincs. Tanácsa ellenállhatatlanul egy dinasztia végére emlékeztet mindenkit. A nemzetség folyamatosságának, a közvetlen leszármazottnak egyedüli reménysége, ott szunnyad, e hallgatag, se nem szép, se nem csúnya asszonynak a hasában. Aki most összekulcsolt kézzelül Károly mellett, és tudja, hogy csupán pót királyné. A levél, az a nevezetes levél, amely a jelenlévőket foglalkoztatja, június 19-én kelt és a Westminsterből érkezett. A kancellár tartja a kezében, és a letört pecsét, zöld viassa elporlik a pergamenen. Edvárd király szíve talán azért gyúlt így nagy haragra, mert a királyné őfelsége koronázásán Mortimer nagyúr tartotta az akvitániai herceg palástját. Szőr Edvárd személyes sértésnek vélhette, hogy legnagyobb ellenségét állították fia mellé, ilyen megtisztelő minőségben. Ezt marinyi ő mondta, szavait ujjai egy-egy mozdulatával kísérve, amelyeknek egyikén ott ragyogott a püspöki ametiszt. Az évszaknak megfelelő, könnyű kelméből készült, egymás felett viselt három köntöse közül, a rövidebb felső, szépen elrendezett redőkben omlik alá. Marini eminenciás úr modorában időnként, mintha felcsillanna valami a nagy engelrend tekintéjéből, akinek immár ő maradt egyetlen élő fivére. A főpap szilárd jellemre valló arcát az egyenes orr két kétfelé húzódó, visszintes szemöldök zárja le. Marini eminenciás úr, ha a szobrász majd híven ábrázolja vonásait, egykor szép fekvő szobor lesz a sírja felett. De ez csak sokára fog bekövetkezni, hiszen még fiatal. Annak idején ki tudta használni Öngerrán szerencséjét, amikor az még dicsősége teljében volt, és éppen akkor szakadt el tőle, amikor fivérének csillaga lehanyatlott. Az uralom változásokkal járó viszontagságokat mindig könnyen átvészelte, legutóbb pedig sárda Valoa Valois kései lelki ismeret furdalásaiból húzott hasznot. A tanácsban igen nagy befolyása volt. Sert se mondt, fordult Károly a kancellárjához. Olvassa fel még egyszer azt a részt, amelyben Edvard Fivére Mortimer úrra panaszkodik. Jean de Cherchemont kigöngyöli a pergament, közelebb tartja az egyik gyertyához, s mielőtt olvasni kezdeni a szóban forgó sorokat, mormog egy keveset. Feleségünk és fiunk ragaszkodása ismert árulónkhoz és halálos ellenségünkhöz annyira köztudomású, hogy nevezett áruló a mortimer Nyilvánosan tartott a fiunk palástjának úszáját, Nagyon kedves nővérünk, felséged élettársa, a francia királyné koronázásának ünnepségén, az elmúlt pünköstkor a mi igen nagy szégyenünkre és fájdalmunkra. Marinyi püspök a hat parancsnokhoz hajolva suttogja. Milyen rosszul megfogalmazott levél? A hadagfőparancsnoka nem hallja, mit mond a püspök, és megelégszik egy zémbes megjegyzéssel. A fajtalan szodomita. Sersimon, szólalt megismét a király, milyen jogszabály alapján utasíthatjuk vissza angliai fivérünknek a ma hozzánk intézett kérelmét, hogy szüntessük meg, hitvese itt tartózkodását. Szép Károly közvetlenül közvetlenül kancellárjához intézi a kérdést, ahelyett, hogy szokása szerint Robert D'Artois-hoz, unoka fivéréhez, felesége nagybátyjához, első tanácsosához fordulna. Ez azt bizonyítja, hogy ez alkalommal gondolatban már elhatározott valamit. Jean de Cherchimont nem ismeri pontosan a király szándékait. Másrészt fél összeütközésbe kerülni Robert nagyórral, ezért felelet helyett a levélbe temetkezik, mintha még tovább kellene elmélkednie az utolsó sorokon, mielőtt tanácsot adna. Ezért nagyon kedves fivérem, olvassa a kancellár, újfent megkérjük felségedet erre olyan szeretettel és szívvel, amilyennel csak lehet, amit mindenek felett óhajtunk, vagyis... Szíveskedjék általunk kifejtett kérésünket meghallgatni, és jó indulattal teljesíteni, és azonnali hatállyal a mi javunkra és dicsőségünkre, hogy ne legyünk meggyalázva. Márényi püspök a fejét rázza és sóhajtozik. Kínszenvedés hallania ezt az érdes, suta De végül is bármilyen rosszul van is megfogalmazva a levél, az értelme világos. Máodártoá a grófnő hallgat, ügyelne, hogy túl korán diadalmaskodjék. Szürke szeme ragyog a gyertyák fényében. Íme, múlt őszi árulkodása és mesterkedése Exeter püspökével e koranyára leszüretelhető leszüretelhető gyümölcsöket érlelt. Senki nem hajlandó félbeszakítani a kancellárt, így az kénytelen kelletlen ráfanyalodik a tanácsadásra. Annyi bizonyos, szőr, hogy az egyház és a királyság törvényei értelmében valami módon meg kell nyugtatni Edvárt királyt, a feleségét követeli. Jean de Cherchemont hivatásánál fogva egyházi ember, segédkérőn fordítja szemét Marinyi püspök felé. Szentatyánk, a pápa hasonló értelmű üzenetet küldött, Tibor de Sation püspök által mondja szép Károly. Mert Edvárt egészen 22. János pápáig elment. Minden olyan levélmásolatát elküldtene ki, amelyben kiteregette szerencsétlen házasságát. Mi egyebet válaszolhatott János pápa, mint azt, hogy a feleségnek a férje mellett van a helye. Tehát felséges növéremnek vissza kell térnie abba az országba, amely házassága révén hazája lett teszi hozzá szép Károly. Beszéd közben nem nézett senkire, lesütött szemével himzett cipőjét bámulta. A trónja felett lévő kandelláber fénye megvilágítja homlokát, amelyen báratlanul felfedezhető valami fivérének, a cibakodónak konokságából. Szőr, felséges Károly uram, szólalt meg Robert dártoá. Ha Izabella úrnőt visszatérésre kényszerítjük, ez azt jelenti, hogy kezét lábát megkötözve kiszolgáltatjuk a deszpenzéknek. Hát nem menedéket kérve jut felségethez, mert már attól tartott, hogy meggyilkolják? És most mi egyéb történne vele? Természetesen szőr, ezt nem teheti felséget, vág közbe a termetes Filip De Valoá, aki mindig kész támogatni Robert szempontjait. De felesége Burgundi Johanna megrántja köntöse újját, mire tüstént elhallgat. Ha nem lenne éjszaka, láthatnánk elvörösödő arcát. Robert D'Artois észrevette a mozdulatot. Filip hirtelen elnémulását, valamint azt a pillantást, amelyet Máó meg Valóá ifjú váltott. Ha tehetné, kitekerné a nyakát ennek a santának. Növérem talán eltúlozta a veszélyt, kezdi újra a király. Ezek a deszpenzék nem tűnnek olyan gonosznak, amilyennek őket lefestette előttem. Nagyon kedves leveleket kaptam tőlük, amelyeknek tartalma azt bizonyítja, hogy nagy fontosságot tulajdonítanak a barátságomnak. És ajándékokat is, szép ötvös munkákat. Kiáltja Robert, és amikor feláll, minden gyertyalánk megremeg, árnyékokat vetve az arcokra. Károly uram, szeretett rokonom, három zománcozott mártásos tálért, amely hiányzott felséget tálaló asztaláról, megváltoztatta véleményét ezekről az emberekről, akik háborút indítottak felséged ellen, és a nőstény kecske szerepét töltik be sógor a kecskebak mellett. Minnyáján kaptunk ajándékokat tőlük. Nem így van, a eminenciás uram. És kegyelmet, Sersi mond. És te, Philip? Egy bank ügynök a nevét is elárulhatom, Arnold Mesternek hívják. A múlt hónapban öt hordónyi ezüstöt kapott, 5000 márka sterling értékben, azzal az utasítással, hogy szerezzen által a barátokat, Gloucester grófjának. A francia király tanácsában. Ezek az ajándékok úgy szólván semmibe nem kerülnek a deszpenzéknek, hiszen könnyűszerrel kifizetik a felséged nővérétől elvett Cornwall grófság jövedelmeiből. Imesször, ezt tudnia kell, hogy emlékezetébe vésse. És ugyan miféle hűséget várhat olyan férfiaktól, akik magukat nőnek álcázva szolgálják, Úruk bűnös hajlamait. Ne feledje, hogy kik ők, és hol Székel hatalmuk. Robert még a tanácsban sem tudott ellenállni a sikamlós szójátékok kísértésének, ezért nyomatékosan megismétli. Székel, ez a helyes kifejezés. De nevetése legfeljebb a hadak főparancsnokánál lelvisz hangra. Gosédő de Sation régebben nem nagyon szívlelte Robert D'Artoát, és ennek meglehetősen sok tanújelét adta. Amikor hosszú fülöp régenségét támogatva, tönkre verte és börtönbe zárta az óriást. De az öreg gosé egy idő óta jó tulajdonságokat fedez fel Robertban, talán a hangja miatt, mert ez az egyetlen hang, amelyet könnyűszerrel megért. Izabella királyné híveit ezen az estén könnyen meg lehet számolni. A kancellár közömbös, vagy inkább arra ügyel, hogy megtartsa a királyi kegytől függő hivatalát. Véleménye a legerősebb áramlatot fogja növelni. A keveset gondolkodó Johanna királyné is közömbös. legfőbb kívánsága, hogy semmiféle olyan izgalom ne érje, ami árthat terhességének. Monokahuga Robert D'Artoának, nem érzéketlen az óriás tekintélye, termete és biztos fellépése iránt, de gondosan vigyáz, hogy megmutassa, jó feleség. Tehát elfben kész elítélni a botrányt okozó asszonyokat. A hadak főparancsnoka inkább Izabella felé hajlik. Elsősorban azért, mert utálja angliai Edwardot erkölcstelenségéért, és mert visszautasította a hűbéri esküt. Általában nem szereti azt, ami angol. Ez alól egyetlen kivétel Lord Mortimer, aki sok szolgálatot tett, és gyávaság lenne most cserben hagyni. A vén nem zavartatja magát, mindezt nyíltan is kimondja. Sőt, azt is kijelenti, hogy Izabella viselkedése minden szempontból menthető. Az ördögbe is, elvégre asszony, és az ura nem férfi. Mindenek előtt a férja bűnös. Marini eminenciás úr kissé emelt hangon feleli, hogy Izabella királyné bűne megbocsátható, és hogy ő kész feloldozni, de Izabella úrnól legnagyobb hibája az, hogy védkét nyilvánossá tette. Egy királyné nem mutathat példát a házasság törésre. Ó, ez igaz, ez helyes, mondja Gossé. Nem kellett volna egymás kezét szorongatniuk, minden ceremónián, és közös nyoszóján hálniuk, amint ez köztudomású. Ebben a kérdésben igazat áld a püspöknek. A hadak főparancsnoka és a főpap tehát, ha némi fenntartással is, de Izabella királyné pártját fogja. De ezzel aztán véget is ér a hadakfő parancsnokának etéren megnyilvánuló tevékenysége. Már a sátilonszúr szemben lévő várkastélya mellett alapított latin nyelvű jár az eszében. Most is ott lehetne, ha ez az ügy nem tartaná vissza. Majd megvigasztalódik, ha nem sokára elmehet és meghallgathatja az éjszakai misétkántáló szerzeteseket. Ez különös mulatságnak tűnik egy csak nem teljesen süket emberrel kapcsolatban. De Gosé jobban hall, ha nagy a lárma. Aztán ennek a katonaembernek művészi ízlése van. Előfordul az ilyesmi. Bömond grófnéja, ez a szép fiatalasszony, akinek a szája mindig mosolyog, de a szemes soha, pompásan szórakozik. Vajon hogyan mászik ki ebből a csávából ez az óriás, akihez nőül adták, és aki örökös látványossággal szolgál számára? Győzni fog, tudja, hogy győzni fog. Robert mindig győz. Ő pedig, ha teheti, hozzá segíti a győzelemhez, de nem a nyilvánosság előtt kimondott szavakkal. Philip de Valois mindenben az angliai úrnőnek kedvez, de mégis el fogja árulni, mert a felesége, aki gyűlöli Izabellát, már kioktatta. És ha a parancsa ellen cselekszik, akkor ma éjszaka veszekedések és viharok után megtagadja tőle a testét. Ez a nagyórólegény zavartan, tétován összevisszadadog. Louis de Bourbonból hiányzik a bátorság. Haddba sem szólítják többé, mert megfutamodik. Semmi módon nem kötődik Izabella királynéhoz. A király gyenge, de makacs is tud lenni, mint amikor egy emlékezetes alkalommal egy egész hónapig nem adta meg nagybátyjának, Sárda Valóának a királyi helytartó címet Akvitániában. Inkább ellenséges érzelmekkel viseltetik nővére iránt mert Edvárd király nevetséges levelei gyakoriságuknál fogva végül is hatottak rá. De főképp, mert Blanka meghalt, és alkalma nyílt újra végig gondolni Isabella tizenkét év előtt játszott szerepét a botrány neleplezésében. Nélküle soha nem tudott volna meg semmit, de ha mégis mindent megbocsátott volna, csak hogy megtarthassa Blankát. Hát megért annyi borzalmat, felkavart, szennyet, szenvedéssel teli napot az az ügy, hogy végül is ezzel a halállal végződjék. Izabella ellenségeinek tábora csupán két szeméből áll, de Sánta Johannát és Mao D'Artoát szorosan összefűzi a közös gyűlölet. Annyira, hogy Robert Dártoá, aki a király utána a leghatalmasabb, Sőt, sok szempontból az uralkodónál is fontosabb ember, akinek véleménye mindig diadalmaskodik, akinek szava minden kormányzati kérdésben döntő, aki parancsokat diktál a kormányzóknak, elöljáróknak és királybíráknak, ez a Robert most hirtelen magára marad, és egymaga védelmezi unokahúga ügyét. Így változnak az udvaroknál a különböző befolyások, a lelki állapotok különös és hullámzó ingadozása folytán, amikor a helyzetek, az események menete és a szóban forgó érdekek mennyisége szerint alakulnak. A kegyek mindig magukban hordozzák a kegyvesztettség csíráját. Nem mintha Robertet kegyvesztettség fenyegetné de Izabellát annál inkább. Annak az asszonynak, akit néhány hónappal előbb még sajnáltak, védelmeztek, csodáltak, akinek mindenben igazat adtak, és szerelmét, mint egy pompás megtorlást, megtapsolták. Íme ennek az asszonynak a királyi tanácsban ma már csupán egyetlen híve van. Már pedig visszakényszeríteni őt Angliába, ez annyit jelent, mintha fejét a londoni Tower vérpadjára vinnék. Ezt mindenki pontosan tudja. De hirtelen nem szeretik többé, túl nagy diadalt aratott. Már senki nem kíván bajba keveredni miatta. Csupán Robert, de ő is csak azért, mert ez is egy módja a Mau ellen folytatott harcnak. De éme, most Mau-ra kerül a sor. Előáll és elindítja régóta előkészített támadását. Ször, kedves fiam, én tudom, hogy mennyire szereti nővérét, és ez csak dicséretére válik, mondja. De szembe kell nézni azzal a tényjel, hogy Izabella rossz asszony, aki miatt mindnyájan szemvedünk szenvedünk vagy szenvedtünk. Nézze, milyen példát mutat felséged udvarának, amióta itt van és gondolja meg, hogy azonos azzal az asszonnyal, aki valaha hazugságokat szórt leányomra, és az itt lévő Johannának a nővérére. Nem volt-e igazam, amikor azt mondtam felséged atyának, Isten óvja lelkét, hogy engedte magát megtéveszteni leányától? Mert ő mindnyájunkat bemocskolt aljas gondolatokkal, amelyeket mások szívében látott holott az ővében lakoztak, amint a történetek igazolják. Blanka, aki tiszta volt, és amint tudja, élete utolsó napjáig szerette felségedet. Blanka ebbe halt bele a héten. Ő ártatlan volt, leányaim ártatlanok voltak. Mao Bothoz hasonló vastag, kemény ujja az eget hívja tanulságul és hogy örömet szerezzen pillanatnyi szövetségesének, Sánta Johannához fordulva folytatja. Nővéred minden bizonyjal ártatlan volt, szegény Johannám. Izabella rágalmai miatt mi mindnyáján elszenvedtük a balsorsot, és anyai keblemvérzet miatta. Ha így folytatja, előbb-utóbb megríkatja a gyülekezetet, de Robert közbe vág. Még hogy a néném blankája ártatlan, ha akarja, én elhiszem, de hát csak nem a szent lélekejtette teherbe a börtönben. Szép Károly idegesen elfintorítja az arcát, ezt igazán nem kellett volna megemlítenie Robertnek. Leánykámat a kétségbeesés hajtotta odáig, kiáltja odacosan. Mi veszteni valója volt már annak a rágalmaktól beszennyezett galambnak, Akit erőt zártak, és aki félig megtébolyodott. Szeretném tudni, hogy ilyen bánásmód mellett ki tudna ellenállni a kísértésnek. Én magam is megjártam a börtönt néném, Akkoriban, amikor veje hosszú fülőbb bezáratott, Hogy nénémnek kedvezzem vele. De mégsem csináltam fel a börtönör feleségét, és merő kétségbeesésből nem használtam feleséggyanánt a porkolábot, ami úgy tűnik, olykor előfordul angliai családunkban. A hadak főparancsnoka újult érdeklődéssel kezdi figyelni a vitát. És mi bizonyítja öcsém, ha már oly nagy örömmel szennyezi be egy halott emlékét? hogy blankámat nem erőszakolták meg. Ahogyan sógornőjét ugyanabban a börtönben megfojtották. Néz, Mao egyenesen Robert szeme közé. Mást éppen úgy megerőszakolhattak. Nem, ször, nem, fordult ismét a királyhoz, minthogy felséged a tanácsába hívott. Senki nem hívta, vág közbe Robert, a maga jó szántából jött. De az öreg óriás asszonyt nem könnyen lehet félbeszakítani. Akkor tanácsot adok felségednek azzal az anyai szívvel, amelyel mindig is viseltettem felséged iránt, annak ellenére, ami eltávolíthatott volna felségettől. Csak annyit mondok felségednek, Károly uram! Kergesse ki nővérét francia meg mert valahányszor Isabella visszatért ebbe az országba, minden alkalommal szerencsétlenség sújtotta a koronát. Abban az esztendőben, amikor felségedett, fivéreivel együtt lovaggá ütötték, na meg Robert unoka is. Isabella is ott volt, mambasszomban, ahol tűzűtött ki, és kis híján, minnyájan ott égtünk. A rákövetkező évben azt a botrányt hozta, amely sárral és mocsokkal árasztotta el bennünket. Holott egy király jó leányának, fivérei jó nővérének még akkor is hallgatnia kellett volna, ha az ügyben némi árnyéka lett volna is az igazságnak, ahelyett, hogy mindent világák kürtöl. Jól tudom, hogy kinek a segítségével. És mi történt felséget fivére Fülöp idején, amikor Edvard Amien bejött, hogy hűséget fogadjon? A kis pásztorok feldulták a királyságot. Most pedig, amióta csak itt van, reszketek, mert felséget hitve se gyermeket vár. Reméljük fiút, hiszen királyt kell adni Franciaországnak. Nos, én mondom, szőr, felséges fiam, tartsatávol a felesége hasától, a balsorsnak ezt a hordozóját. Ez egyszer, alaposan célba talált négy élő nyilával, de Robert résen áll. És amikor rokonunk a civakodó meghalt, drága néném, akkor hol volt Izabella? Amennyire tudom, nem Franciaországban. És amikor a civakodó fia, az utószülött kis János hirtelen elhalálozott, nagyon kedves néném karjában, akkor hol volt Izabella? Lajos szobájában? Az összegyűlt bárók között? Talán rosszul emlékszem, mert sehol se láttam. De lehetséges, persze lehetséges, hogy e két király halála néném gondolataiban nem szerepel, a királyságot ért szerencsétlenségek között. A tudarnak egy még cudarabbal dolga, ha még két szót váltanak, nyíltan gyilkossággal fogják vádolni egymást. A hadak főparancsnoka csak nem hatvan esztendeje ismeri ezt a családot. Most félig lehunja a béka szemét. Ne térjünk el a tárgytól, nagy uraim! Szólal meg. Foglalkozzunk azzal, amiről döntenünk kell. A hangjában van valami, ami hirtelen a Vas király tanácskozásainak légkörére emlékeztet. Szépkároly végigsimítja végig simítja ránctalan homlokát és megszólal. És ha azzal adnánk elégtételt Edvárnak, hogy Mortimer urat... Kiutasítjuk a királyságból? Sánta Johanna veszi át a szót. Tiszta, nem túl éles hangja van, de ártóá két bölényének bömbölése után felfigyelnek rá. Ez hiba és elvesztegetett idő lenne, jelenti ki. Azt hiszik, hogy rokonunk meg fog válni attól a férfitól, aki most ura és parancsolója. Testét lelkét néki adta, és csak általa lélegzik, vagy ellenezni fogja eltávolítását, vagy együtt megy vele. Mert Sánta Johanna nem csak nővére Margit emlékemi a gyűlöli Anglia királynéját, hanem azért a túl szép szerelemért is, amelyel Izabella hivalkodik Franciaországban. Pedig Sánta Johannának nincs oka panaszra. Az ő nagy darab Filipje valóban és minden módon szereti, bárha a két lába nem is egyenlő hosszú. De Szent Lajos unokája azt szeretné, ha a világegyetemben ő lenne az egyetlen, akit szeretnek. Gyűlöli mások szerelmét. Határozni kell, ismétli meg a hadag főparancsnoka. Ezt azért mondja, mert az idő előre haladt, és mert ebben a gyülekezetben valóban túl sokat fecseg az asszony nép. Károly király beleegyezőn bólint, aztán kijelenti. Holnap reggel nővéremet bolony kikötőjébe kísérik, ott hajóra teszik és katonai fedezettel, visszaviszik törvényes férjéhez. Így akarom. Azt mondta, akarom. A jelenlévők összenéznek, mert ez a szó csak ritkán hagyja el, gyenge Károly száját. Se mond, mondja még, készítse elő a kísérők megbízó levelét, amelyet kis pecsétemmel fogok ellátni. Ehhez már nincs mit hozzáfűzni. Szép Károly csökönyös. Ő a király, és ez olykor eszébe jut. Csak Máó van mersze megszólalni. Bölcs döntés, szőr, felséges fiam. Ezután szétszéled a tanács, anélkül, hogy a jelenlévők jó éjszakát kívánnának egymásnak. Úgy érzik, mintha valami gonosztet elkövetésében vettek volna részt. Az égeket hátralökik, mindenki feláll, hogy a távozó királyt és királynét köszöntse. Bömon grófnéja csalódott. Azt hitte, hogy férje lesz a győztes. Roberra néz, és férje int neki, hogy induljon el lakosztályuk felé. Ő még néhány szót akar váltani Márényi Emin eminenciás úrral. A hadak főparancsnoka nehézkes léptekkel, Burgundi Johanna sántikálva, Lui de Bourbon ugyancsak bicegve távozik a teremből. A nagyra nőtt Philip de Valois a felesége után baktat. Olyan a képe, mint a vadász kutyáé, amelyik rosszul hajtotta fel a vadat. Robert egy ideig halkan suttog büvoa püspökének fülébe, aki hol összefonja, hol kinyújtóztatja hosszú ujjait. Néhány perccel később Robert a Kolostor vendégházának kerengőjén lépked, Lakosztálya felé. Két karcsú oszlop között egy árnyék üldögél, Egy nő figyeli az éjszakát. Szép álmokat, Robert nagy uram! Ez a gunyoros vontatott hang Mawgrof nő udvarhölgyének, Beatrice de Harrisonnak a hangja, Aki látszólag álmodozik, de ugyan mire várhat? Robert jött tére, és ezt a férfi jól tudja. A leány feláll, nyújtózkodik, alakja kirajzolódik a csúcsív alatt. Riszálló mozdulattal lép egyet, majd még egyet, és ruhája végig söpri a kövezetet. Mit csinál itt bájos némber? kérdi Robert. A leány nem válaszol egyenesen. Arcát a csillagos ég felé emeli, és megszólal. Lám, milyen szép az éjszaka! Kár lenne magányosan nyugovóra térni. A meleg évszakban nehezen jő az álom. Robert D'Artoá a leány mellé lép, és lenézve rá faggatja a félhomályban Kihívóan ragyogó hosszú kásszempárt. Tenyerét a leány asszony farára tapasztja majd hirtelen hátralép és ujjait rázogatja, mintha megégette volna. Ennye szép Beatriz, kiáltja nevetve, siessen és tűstént hűtse le tomporátató vizébe, nehogy lángra loppannjon. Ez a közönséges mozdulat, ezek a durva szavak megremegtetik Beatriz leányasszonyt. Már régóta lesi az alkalmat, hogy meghódítsa az óriást. Azon a napon Robert nagyúr ki lenne szolgáltatva Máó grófnőnek. Beatriz pedig végre valahára kielégíthetné vágyát. De ez ma este még nem fog megtörténni. Robertnak most fontosabb teendői vannak. Lakosztályába érve feleségének a grófnénak szobájába nyit be. Az asszony felül az ágyban. Mesztelen. Egész nyáron így alszik. Robert gépiesen simítja végig a házasság jogán hozzá tartozó keblet, mintha csak jó éjszakát kívánna. Bömon grófnéja semmit nem érez esimogatásra, de szórakoztatja, mindig mulattatja, ha a férje felbukkan, és ha elképzeli, hogy mit forgathat a fejében. Robert d'Artois lehuppan egy székre, kinyújtja hatalmas lábszárát, két sarkát időről időre felemeli, majd visszaheti a padozatra. Nem fekszik le Robert? Nem kedvesem, nem, sőt el is kell hagynom önt, mert amint ezek a szerzetesek befejezik a kántálást a templomukban, tüstént indulok Párizsba. A grófné mosolyog. Nem gondolja, barátom, hogy hajnau nővérem egy időre befogadhatná Izabellát, amíg az összegyűjteni erőit? Erre gondoltam magam is, szép grófném. Éppen erre gondoltam. Bömond grófnéja megnyugszik, a férje fog diadalmaskodni. Ezen az éjszakán nem annyira azért ült lóhátra Robert hogy Izabellát szolgálja. Inkább a Mao iránt érzett gyűlölete hajtotta. Az a nyomorult megint dacol vele. Ártani akar védenceinek, és újra ki akarja terjeszteni befolyását, a királyra. Majd meglátjuk, hogy kié lesz az utolsó szó. Ferázta alvó lormé szolgáját. Menj és nyergeltes fel három lovat, a csatlosomnak, a poroszlónak és nekem, kérdezte Lormi. nem, te visszafekhetsz aludni. Ez kedveskedés akart lenni Robert részéről. Az évek lassan már ránehezettek gazdetteinek öreg cinkosára, aki egyszerre volt testőre, bérgyilkosa és dajkája. Lormi már nehezen lélegzett és rosszul viselte el a hajnali ködöket. Most szitkozódott. Ha elvannak nélküle, akkor miért ébresztették fel? De még inkább dühöngene, ha mennie kellett volna. A lovakat sietősen felnyergelték, a csatlós ásítozott, a poroszló éppen befejezte a cihelődést. Nyerekbe, kiáltotta Robert, az egész csak egy rövidkes séta lesz. Jól elhelyezkedve a nyerekben lépésre fogta lovát, amíg a konyhakerteken át meg a műhelyek között elhagyták az apátságot. De amint elérték a homoktengert, ezt a fehér nyírfák között elterülő, valószínűtlen, halvány gyöngyházfényben derengő, tündér találkozókra alkalmas tájat, vágtatni kezdett. Dan Martin, Mitri, Olné, Szent Queen. Négy órás séta. Időnként lassabban ügettek, hogy kifújják magukat, és egyszer megálltak az egyik éjszaka is nyitva tartó fogadóban, ahol zöldségféléket szállító fuvarosoknak szolgáltak itallal. Még nem kelt fel a nap, amikor megérkeztek a cité palotájába. Az őrség utat engedett a király első tanácsosának. Robert egyenesen Izabella lakosztálya felé tartott, átlépte a folyosókon alvó szolgákat, keresztül ment az asszonyok szobáján, ahol a nők mint megriadt tyúkok káráltak és sikoltoztak. Urnőm, úrnőm, betörnek felségethez! Egy éjszakai mécses pislogott az ágy felett, amelyben Mortimer meg a királyné feküdt. Hát ezért vágtattam lóhalálában, és rázattam a valagam egész éjszaka, hogy ezek itt nyugodtan egy egymás karjában, gondolta Robert. A meglepetés ámultával, s hogy meggyújtották a gyertyákat, az ügy sürgőssége miatt minden szégyenkezésről megfeledkeztek. Robert néhány szóval veszámolt a szerelmeseknek, a sálizi határozatról és arról, hogy mit forralnak ellenük. Mortimer figyelmesen hallgatott. Olykor kérdezett valamit, miközben olyan magától értetődő természetességgel öltözködött Robert D'Artoa előtt, mint az katonák között szokásos. Még szeretőinek jelenlétesem zavarta. Úgy tűnt, hogy végkép összetartoznak. Azt javaslom, kedves barátaim, azonnal induljanak, mondta Robert. A császárság felé meneküljenek. Arrafelé biztonságban lesznek. Vigyék magukkal az ifjú Edwardot, és talán még Kromvelt, Álszpajét és Máltraversét, de mindenképp kevés embert. Nehogy lelassítsák menekülésüket. Menjenek hajnaúba, lovas hírnököt menesztek oda, Aki meg fogja előzni kegyelmeteket. A jó Guillaume Gróf és Fivére Zsán mindketten lojális nagyurak. Ellenségeik félnek tőlük, barátaik szeretik őket. Hitvesem, a Grófné támogatja kegyelmetek ügyét a nővérénél. Ez a legbiztosabb menedék, amelyet most elérhetnek. Majd értesítem Kent barátomat, hogy csatlakozzék kegyelmetekhez. De pont jöj ahol előbb összegyűjti felséged ottani lovagjait. A többit bizzuk Isten kegyelmére. Majd ügyelek, hogy Tolomei továbbra is folyósítsa pénzt, bár nem is tehetne másként, hiszen nagyon elkötelezte magát kegyelmeteknek. Gyarapítsák seregüket, tegyenek meg mindent, amit csak tudnak, küzdjenek. Ha a francia királyság nem lenne túl nagy falat ahhoz, hogy szabad teret engedjek néném aljasságainak, szívesen kegyelmetekkel tartanék. Forduljon el végre, rokonom, hogy felöltözhessem. Szólalt meg Isabella. Hát ez meg mit jelent, rokonom? Semmi jutalom. Ez a betyár Roger mindent magának akar megtartani. Méltatlankodott Robert, de szót fogadott. Ő aztán nem unatkozik. Csiklandó szavai ez egyszer nem keltettek megütközést, sőt volt valami megnyugtató, abban, hogy a dráma kellős közepén tréfálkozni van kedve. Ez a gonosznak kikiáltott férfi jó tettekre is képes volt, és szemérmetlen szavaival olykor csak érzéseit próbálta szemérmesen átszázni. Én most kegyelmednek köszönhetem az életemet, Robert, jegyezte meg Isabella. Viszonzás ellenében, rokonom, viszonzás ellenében, elvégre soha nem tudhatja az ember, kiáltott a dártoá, a vállán keresztül. Az asztalon egy gyümölcs volt, éjszakára készítették oda a szerelmeseknek. Robert felkapott egy őszi barackot, teliszájjal beleharapott, és az aranyszínű lé végig csordult az állán. A riatt lótás futása folyosókon, az istálló felé száguldó csatlósok a városban lakó angol nagyurakhoz menesztett küldöncök. Mintha csak forradalom tört volna ki a palota e szárnyában. Az asszonyok sietve zárták le a legszükségesebb holmikkal telezsúfolt könnyű utazóládáikat. Nehogy Szenlisz felé menjenek, csemcsokta Robert a tizenkettedik barackot majszolgatva, mert jó urunk Károly túl közel van hozzá, és üldözőket küldhet a nyomukba. Válasszák inkább Bővoát és Ámélyen. A búcsú rövid volt, a hajnal fénye még alig világította meg a Szent Chapel tornyát, amikor az udvaron már útra készen sorakozott a menet. Isabella az ablakhoz lépett. A megindultság egy percre fogva tartotta e kert, e folyó előtt és amaz ágy mellett, ahol élete legboldogabb óráit élte át. Tizenöt hónap telt el az első hajnalóta, amikor ugyanezen a helyen megérezte azt a csodás illatot, amelyet akkor áraszt a tavasz, ha az ember szerelmes. Ekkor Roger Mortimer keze ránehezedett a vállára, és a királyné ajka ezt a kezet kereste. A Citi utcáit csak hamar lópatkók dobogása verte fel. A zaj a pénzváltók hídján túl, észak felé halt el. Robert Dártoán nagyúra palotájába ment. Mire a király értesül nővére szökéséről, az már régen messze jár. Nem érhetik utol. És Mao kénytelen lesz eret vágni magán, nehogy megüsse a guta. Ó, az én drága nyavajás néném! Robert egy bika mély álmával alhatott a déli harang szóig.